hoofstuk 258, die huis wat vooreen verhier en dier Salome oorgeneem was, word weer bewoon. Lieflik het tafereel in die aand op die dakstoep van Salome, Cornelius ontdekt die klein karafaan. Maar waar het Joosef in Nazareth gaan woon? Waar het hy stilgehou en waar het hy die dorpie binne gegaan? In die eerste hoofstuke waar in Josef vertrek van Bethlehem na Egipte ter sprake was, is gesê hoe Josef die rykse Solomy in Bethlehem gevraad, het of hy sy of sy sy paghoeve by Nazareth vir hom sou pakh. Het Solomy dit gedoen? Ja, sy het dit gedoen. Nie net wat Josef al gevra het nie, maar sy het die paghoeve letterlik gekoop en wel met 'n tweelerige doel om hierdie hoeve, indien Joosef of een kind van hom ooit weer, sal terugkom volledig as hulle eiendom aan hulle te oorhandig, in die teen oorgestelde geval, om hierdie hoeve, wat vir haar so hoog gewuit was, as in aandenking aan die uitersverhewe gesin te behou. Sy het hierdie hoeve, as so in heiligdom beskou, dat sy nie self de durf waag het om daar te nie, nog minder het sy huurders ingeneem maar om echter nogthans in die nabijheid van hierdie eiendom te kon lewe, het sy een aangrensende akker daarbij gekoop, waarop sy een baie mooi huis laat bouw het, waarin sy met haar dienstpersoneel gewoon het, en waar sy ook dikwels dier Cornelius besoek is. En dit het juist so gebeur, dat Cornelius die dag op die terugtog van een dienstreis Salome besoek het, toe Jozef weer in Nazareth aangekom het, Dit was een heerlike aand, dit was vol man, en geen wolkie het enige ster aan die hemel vertroebel nie. Hierdie mooie aand het Salome met Cornelius na die dakstoep van haar mooie huis aangetrek, wat tamelijk naby aan die hoogweg geleef was en juist na die oosten uit sy gehad het op die hoeve van Joosef op 'n afstand van ongeveer 70 faam. Beide dikwels na die vroere woning van die verhewe gesin gekyk en Cornelis het meer as een keer Anselome gesê. Ek sien die gebeurtenis in Bethlehem nog steeds levendig voor my, soos in die mooiste, mees verhewe droom, en hierdie hoeve herinner my voordierend daar aan. Maar die verskyning in Bethlehem was ook van so'n wonderlijke verhewendheid, dat dit steeds onbegrypeliker vir my word hoe meer ek daar aan denk. Salome het daarin teen gesê, Ja, vriend Cornelius, ook ek kan nie verstaan, hoe ek by die grootheid van daar die gebeurtenis nog aan die lewe kon gebleid nie. Maar tussen jou en my, is daar nog die verskil dat ek, soos jy weet, nie anders kan, as om die kind in my hart steeds altyd aan bid nie. Terwyl die die hele saak meer as in buitengewoon verhewe gebeurtenis beskouw, Daarom het ek in my geest het alreeds dikwel so voorgestel. Indien hierdie familie ooit weer hierna toe sou kom, dan sou ek van sy geluksaligheid nie leef nie, as hulle aan die oorkant sou woon op die hoewe. O Elohim, wat sou dit wel vir my een gevoel wees? Waarlik, alle jemele van die jemele sou dan op hierdie dakstoep te saam verenig wees. En Cornelius sê, Ja, jy het gelijk, dit sou ook vir my die mees verhewe gebeurtenis wees. Maar wat sou ons wel doen, in geval hierdie baie verhewe goede familie daar sou aankom, en ons hulle die verte reed sou herken? En Salome sê, o, vriend, praat nie daar nie, ek sou sterf van geluksaligheid. Terwyl die twee op hierdie weise, wat Elohim wel gevallig was, op die dakstoep gesels het en dit ook al tamelik laat geword het, het Cornelius op 'n afstand van ongeveer 200 faam, een stoet en een klein karafaan opgemerk en hy het aan Salome gesê, Kijk hier's daar, reisigers wat nog tamelik laat in die aantrek, sou hulle Grieke of Judeers wees. Salome, wat sou jy nou doen? en dien hulle inderdaad die mees verhewe familie sou wees? Salome het verklik geskrikke gesê, Ek vraag jou, praat nie altyd daar oor nie, want dit wekke my steeds weer op niet nieuwe wense, wat nie vervul kan word nie. Wat sou jy dan doen in so saligheid van alle salighede? En Cornelius antwoord, Waarlik, dan sou dit met my ook sleg gaan, maar sien, die karavaan stil, en ek sien iemand wat hulle reel reg op ons afkom, kom, laat ons sien wie jy is. En hulle die man tegemoet gegaan, die man was in sien van Joosef, wat met die kruik na die huis toegekom het om water te gaan haal. Beide van hulle het om echte nie, want so wou die meester het ter wille van die verlossing van beide.